Det var noget, der kom oven på en masse uh, tur og tummel med det, der fik uh, betegnelsen uh, SparNord-sagen. Og, og det var sådan set mit eget initiativ, jeg tog kontakt til uh, på Nyop, Der var statsminister. Var min statsminister. Og, og sagde til Poul, altså jeg kan sagt, det står det her igen, men øh, omvendt, så er det jo en belastning for regeringen, at man hele tiden bare kan bringe skatteministeren i samråd, og så kan man fjerne fokus fra alt det, man nu ikke gider at snakke om. Og derfor øh, tog jeg kontakt til Poul og sagde, hvis det sådan, du ikke synes, øh, du kan stå der igen, og du tror, det er godt for regeringen, så, vil jeg, øh, så synes jeg, vi skal tage snakke snak om, at jeg skal stoppe. Og den sag, der Gik forud vender vi tilbage til lige om lidt. Ole Stadvad, socialdemokratisk skatteminister 1993 til 94 og igen 1998 til 2000, erhvervsminister 2000 til 2001, alle gange i Poul Nyrup Rasmussen's regeringer. I januar 1993 ender et halvt års borgerlig regeringstid. Tamilsagen, der sender den tidligere justitsminister Erik Nien Hansen i rigsretten og får en dom, fjerner allerede der bræt den konservative statsminister Paul Slytter. Han udskriver ikke valg, og efter en drønningerunde bliver Socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen ny statsminister for en firepartiregering bestående af Socialdemokratiet Radikale, Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti. Det sidste er det, vi i dag kender som Kristendemokraterne. Det er den seneste flertalsregering i Danmark, en sjældenhed i et land med mange mindretalsregeringer. Du, Ole Stavad, bliver skatteminister. Hvordan foregik udnævnelsen? Og jeg, jeg havde sagt til Poul øh, Nyop, øh, inden vi nu skulle have holdet, så, så sagde jeg, tror du, du ikke, det kunne være godt at have en med det kendte hendes majestæts far? Så spørger Poul, hvad mener du med det? Jamen, jeg har kongebrev, sagde jeg. Så jeg var blevet gift tidligt Men øh, det foregik jo ved, at øh, jeg gik i min seng, og så ringede Poul, jeg tror han ved et halvt to-tiden eller sådan noget, og tilbyde mig at blive skatminister. Uh -huh. Og det sagde, det synes jeg lød som en rigtig god idé. Men jeg ville godt lige have styr på, at Anders Forå havde lavet det der, der hed uh, Skattepolitisk Sekretariat, uh -huh. som dengang så Anders stoppede, og per Drik, Brik, Peter Brikstof kom ind i en kort periode. I to måneder, ja. Uh, at, at, at der skyndte Anders sig og forflyttede det over i økonomiministeriet fordi han syntes ikke Peter Brikstof at han skulle have det uh, sekretariat fordi som var Anders Ho var både økonomi- og skatteminister og det blev delt der han måtte gå ja, af yes, og, og uh, ja. derfor sagde det på Aal altså de der gode medarbejdere, der vil lige altså godt have det bag. Uh, så sagde jeg for et ministerium der har slagkraft uh -huh. Og øh, derefter sagde Paul Arne, det er nødt til at snakke med Marianne Hjelvede om, fordi Marianne blev jo økonomiminister. Mm -hmm. Æ, og det var hendes folk, der så skulle ja, væk. Ja. Og øh, så ringede han tilbage, tror jeg, en halv time senere, og sagde, ah, men det er blevet med Marianne om, det kan vi godt. Æ, så, så det fik vi lavet. Jeg fik så ikke alle medarbejdere tilbage, men så fik jeg penge og jeg kunne ansætte nogle nye. Okay. Nå, så der lå faktisk simpelthen resortforhandlinger midt om natten. Ja, ja. Det er, er meget imponerende. Det er vist ikke så almindeligt, men jeg havde et specielt forhold til Poul. Ja. Øh, hvilke opgaver stod du så over for som skatteminister? Jamen, der var rigtig, rigtig meget. Altså, det, det, altså det første halvår det blev fuldstændig vanvittigt intenst for det første, så skulle vi jo vi havde jo kun en kort periode, altså i og med at vi kom ind midt i valgperioden. Så der var under to år til næste valg? Var, vi skulle have valg igen i efteråret to år efter uh -huh. altså, eller nej, året, året efter, efter. år efter, ja. ja. ja. I januar 93. Så, så det er kun halvanden år, sådan, ja. sådan godt og vel vi havde, og, og derfor skulle der ske noget. Derudover, så havde vi jo Øh, en, en folkeafstemning, fordi at vi havde fået forkastet øh, Maastricht-traktaten er 2. juni 1992. Uh -huh. Og der var lavet en kompromis, og det øh, skulle det så stemmes om den 18. maj 1993. 93. Samtidig med, at vi så præsenterede en, jeg tror ikke, det er nogen stor overdrivelse at sige, Danmarks historiens største samlede reform, hvor at vi havde hele det hele op at vende. Og vi var i skatteministeriet vel et meget centralt omdrejningspunkt, Der tror jeg godt, vi kan sige. Jeg tror, jeg havde noget med 28 eller 29 lovforslag i den der pakke alene. Jeg stod op hos Majestaten i, i Statsrådet og... Øh præsenterede de der mange sager, tror jeg, stod bare, op i over en time. <laughs> øh. Og bare for at fortælle lytterne om, hvor meget 28 lovforslag egentlig er, hvis man ser på et typisk år, så de ministerer, der har meget, det er faktisk dem, der bare har over 15, de har mange lovforslag. Ja. Så 28, det er i ét lovkompleks. Jo, jo, et af de øh, ministerier, som faktisk har ret meget lov. Sammen med men, justitser og lærvsykluske. Ja, er, ja, ja. er det er det vanvittigt meget. Ja. Og det var jo ikke små lovforslag. Altså, det var hele egensabranche, aktieabranche. Det var der vi fik arbejdsmarkedsbidrag over. Altså, det var en omlægning Aha. på over 100 milliarder kroner og det var altså i 92 kroner, ja. øh, vi lavede i omlægten. Der, så det, var, det var vanvittigt meget. Uh -huh. Så det var, jeg tror jeg godt, jeg kan sige, det var noget, der lignede 10 uger, fordi jeg kørte jo også rigtig meget rundt i øh, hele folkeafstemningsdebatten og var rundt i Alvands forsamlingshus også, og så havde jeg kontor i bilen indimellem. Ja. Og jeg lovede min medarbejdere, da vi startede hele den der øvelse med det, med det store, øh, skal du den sidste, der gik, og den første kom. Øh, om det var det ved jeg ikke. Men var der inden 8 hver morgen, og jeg gik mellem 2 og 4 om natten. i 10 uger cirka. Og jeg tog hjem med et lørdagsfly, og så jeg prøver jo Jylland, ja. Brøst. Ja. Og så fik jeg sådan lige rent tøj med, og så tog jeg over middag søndag et fly tilbage. Så det var det var det det, er noget af det mest intense jeg tror nogen minister nogensinde har oplevet. Men det var spændende. Det er det der med, hvis man har meget lovgivning og en folkeafstemning. Det Henrik Dam nævnte det omkring afstemningen i år 2000 for mig også. Ikke? Altså, det er en, en hård kombi. Ja. Øhm, den der skattereform. I sad jo på, øh, på en flertalsregering lige akkurat. Ja. Øh, 90 mandater på en god dag. Ja. Øhm, men fire partier, hvoraf at jeres tre nye koalitionspartner, alle sammen få år for inden, havde været medlem af borgerlige regeringer oh. under Poul Slytter. Ja. Øhm, Hvordan var det at få enderne til at mødes mellem de fire regeringspartier? Jamen, vi havde på mange måder faktisk et rigtig, rigtig godt samarbejde. Mm -hmm. Altså, det var jo Mimi Jacobsen, der var leder af CD. Ja. Det var... Af øh... Hjelvede? Ja, Hjelvede var... Men Radikale og hjælpede var jo, hvis jeg må sige det på den måde, vores nærmeste allierede. Ja. Hold kæft, vi havde mange diskussioner. Også vi... Vi, I vi, økonomiudvalget, hvor jeg sad i alle årene, jeg var minister, hvor, hvor vi, vi kunne skændes rigtig meget, men vi havde det godt med hinanden. Mm -hmm. Vi kunne lide hinanden. Yeah. Vi har aldrig forladt hinanden øh, fra et økonomiudvalgsmøde, uanset hvor højt bølgerne er gået, uden vi var venner. Og, og det var rigtig, rigtig vigtigt. Mm -hmm. Jeg så var Flemmen Kofi der var formand eller partileder for Kristendemokraterne. Og øh, altså det der var desværre, det var egentlig ikke så meget i regeringen. Det der var desværre, det var jo, hvis man har 90 mandater, så betyder det, at hver eneste mandat udgør flertallet. Aha. Og derfor jeg oplevede oplever jo også på skatteområdet rigtig, rigtig meget, at når jeg har havde forslag, at, at så var der en, der var ude og sige fra et af regeringspartierne, det er vi ikke enige i. Så var ikke flertal. Nej. Oppositionen sagde, jamen det er jo en flertalsregering, det er jeres eget problem, altså det må I selv løse. Det kan, vi ikke, det kan vi jo ikke tage os af. Altså eksempelvis min meget gode ven, som jeg jo har meget stor pris på, vil jeg godt sige, Bente Jonker. Hun, hun havde det sådan, hun skulle gerne have en forside på Jyllandsposten. For Centrumdemokraterne. For Centrumdemokraterne. Hun skulle gerne have en forside på Jyllandsposten, uh, inden vi sådan lige blev enige. Når hun har fået den, så er det i orden. Uh, men, men, men jeg kan huske, at vi skulle have de sidste brækker på plads, fordi vi havde jo så første behandling af de, alle de der lovforslag. Der var forhandlinger. Først så havde vi med de borgerlige partier, og de ville ingenting. Altså selv forslag, som de faktisk selv tidligere havde fremsat i Folketinget, som var en del af pakken, det stemte de imod og sagde, når det er sådan, at vi ikke kan lide helheden, så er vi imod. Og derfor stemte de imod. Alt uh -huh. i den her. Uh -huh. Det var både ændringsforslag, og det var selve lovforslagene Alt stemte I imod. Uh -huh. Så derfor havde vi de der 90 mandater vi skulle have blive enige. Og jeg kan huske den sidste forhandling, efter vi havde været igennem hele processen og skulle have det på plads, at uh, vi havde en søndag, tror jeg, der var, hvor at vi mødtes i Finansministeriet, men der var samtidig også kommuneforhandlinger, altså med kommunaløkonomi, ja. som Mogens Lykketoft sad med øh, kommunefolkene. Længere og, ned i gangen? Nej, på <laughs> der, hvor vi har lokaler til hver side, ikke? Ja. I det ene rum til, den, til, ja. det, til højre side, der sad Mogens med kommunefolkene, og jeg sad så med øh, både nogle partiledere og nogle ordfører over i det andet rum. Fra regeringspartierne? Ja, ja fra ja. regeringspartierne. Og øh, jeg vil sige, at alle kollegerne i regeringen, de var vanvittigt hjælpsomme. Øh, men vi havde, og jeg ikke, det er jo ikke pænt at nævne navn, men, men det gør jeg så, Merete Due fra CD, som jo, fra samdemaraterne, Merete Due, hun, hun var kommet ind, fordi vi lavede en ny regel, der betød, at hvis man var minister i et lille parti, og den gælder stadigvæk meget begændt. Den er genindført. Den er genindført at så kan man få stedfortræder ind. Ja. Og da Flemming Kofors Svendsen så blev minister, ja. så, skulle, så valgte Kristendemokratiet, eller Kristelig Folkeparti, ja. den gang, ja. så valgte de at tage stedfortræder ind for Flemming Kofors Svendsen. Det havde jo det problem, at de to, der så repræsenterede, kom fra samme valgområde. Ja. Og det vil sige, at de skulle konkurrere ved næste det valg. det kommende så, ja. så Flemming og Merete, de var sådan set hele tiden i konkurrence om de stemmer, de skulle have næste gang, det blev valgt. Og Merete var så imod elementer, som var ret afgørende i den her skattereform. Og vi startede kl. 13. Jeg havde så heldigvis fået at vide, at Merete du skulle med et fly til New York. Jeg tror, hun skulle til FN. Til FN generalforsamling. Ja, eller et eller andet der, men hun skulle i hvert fald med et fly til USA. Det afgik ved 16-tiden. Og øh, der nåede vi så frem til, jeg snakkede lige med Flemming og med Mimi og så videre. Jeg tror, Marianne var over med Måns til forhandlingerne. Alle partierne, Og, og øh, der blev så frem til, at trækker vi, og alle hjalp med at holde debatten i gang. Aha. Og der er vi nåede derhen, hvor Merete, hun var tæt på at miste sit fly, hvis ikke hun kom afsted. Så gav hun sig. <laughs> og så Så Det siger også lidt om. Altså, en klassisk forhandlingstaktik. Po politik, politik er mange sjove ting, ja. Øhm, der var jo mange elementer, ja, som du selv siger, over 100 milliarder i den her øh, reform. Øhm, noget af det, man øh, kiggede på, det var, at man indførte arbejdsmarkedsbidrag. Dengang talte man om, at det skulle fjernes, når arbejdsløsheden blev lavere igen. Ja, og, og, og nu, nu, nu har du en fortid et eller andet sted hos de radikale, selvom det er længe siden, jo, jo. Simon Emil. Ja. Og, og det var Marianne, det var nogen, der havde fået bild Marianne ind, at det var vi nødt til at lave. Og på det tidspunkt kan man jo huske, hvor vi kom ind i regeringen uh -huh. og overtog øh, regeringsvagten. Øh, der var der over 350.000 arbejdsløse uh -huh. i Danmark. Uh -huh. Og derfor på det tidspunkt var det jo ikke særlig betænkeligt at imødekomme Marianne, der gerne ville have den der mekanisme ind. Det var faktisk ikke meningen fra starten. Uh -huh. Det var ikke det, der var lagt op til i vores forhandlinger. Okay. Men, men det forl forlangte vores gode ven Marianne for et radikale, som en krav, at vi skulle have den mekanisme ind, det gjorde, at hvis arbejdsløsheden, det skulle dække arbejdsmarkedsudgifterne herunder dagpengene, uh -huh. og hvis det var sådan, at dagpengene kom derned, hvor at der kom for mange penge ind i arbejdsmarkedsbidrag, så skulle det sættes ned. En efter min opfattelse fuldstændig tåbelig mekanisme. Uh -huh. Fordi hvis det er sådan, at arbejdsløsheden falder så meget, så er det udtryk på, at det er rigtig meget kul på økonomien. Og så en automatisk skattelettelse så den er den altså ikke særlig klog, hvis så, jeg Så kunne se mere gange i jul, Og derfor vidste ja. det sig også, at man så nåede derhen, hvor den mekanisme begyndte at virke hen slut 90'erne at øh, der var vi enige om, også med Marianne, som godt kunne se, at det ikke var en klog måde at læmpe øh, vores finanspolitik automatisk på den måde. Og så justerede vi, det fik vi meget bøvl og meget Jeg skulle sige, at den har jo forfulgt i virkeligheden ja, ja. Øh, arbejdsmarkedspil, på siden, fordi folk bliver ved med at tale om, at var der ikke noget med, det blev lovet, når vi fik laver arbejdsløshed, jo, jo. så skulle vi have. Ja, ja. Så og gange... det, den var inde i første omgang, men, men, men det var altså sådan set ikke det, som i hvert fald var uh, finansministeriet og, og os, der synes vi havde styr på de dele. Uh, vi synes det var en god idé. Ja, tilbage til dit stop som skatteminister i 1994, så der har været tilbage til Spar-Nordsagen. Lige inden, øh, at du stopper, har der været folketingsvalg. Øh, Kristi Folkeparti, vi taler om før, ryger ud af folketinget og dermed ud af regeringen, der fortsætter som treparti-regering mellem Socialdemokratiet, Radikal Venstre og centrumdemokraterne. Du fortsætter faktisk som, statsminister, æh, undskyld, som skatteminister dog øh, efter valget. Øh, men Spar -sagen, den øh, kommer til at drille øh, alligevel. Kan du fortælle lidt om baggrunden for selve sagen? Ja, det er jo en lang sag, men jeg skal prøve at gøre det kort. Jamen, virkeligheden var jo, at der var en bank i Hobro, som var blevet nødlidende. Himmellandsbanken. Himmellandsbanken. Og den stod til at krakke, og, og der var rigtig, rigtig mange lange forhandlinger fandt jeg ud af, at jeg kom faktisk hjem og mødte øh, direktøren for SparNord, som der blev forhandlet med øh, på toilettet. Altså da du var hjemme i Nordjylland? Ja, nem, der, jeg, landede, jeg landede fra Rusland. Jeg kom fra Sankt Petersborg, hvor jeg havde været over, at vi havde noget samarbejde der. Det var, der det var noget samarbejde med Rusland. Ja. Og øh, mødte direktøren på toilettet og sagde, Nå, jamen, hvorfor er du her sådan lørdag? For det var en lørdag, vi Aha. mødtes. Og så fortalte dem, at de var i gang med de der forhandlinger. Og så øh, senere på... Så det var ministeriet, der havde de forhandlinger, med ministeren var ja, ikke... altså det var jo ikke først og fremmest skatministeriet. Det var jo erhvervsministeriet med Jan Trøjborg, der var erhvervsminister uh -huh. på det tidspunkt. Uh -huh. som, øh, og det var dem, der havde øh, kan vi sige, forhandlingsansvaret. Øh, men i og med, at der så blev bragt skattesager ind, og det gør der jo altid, morgen ville have nogle fordele og så videre, når man laver sådan noget, ja, så blev skatministeriet med ind, og øh, det var det, jeg kendte til den, og så blev jeg sagde, senere, søndag, øh, hvor man stadigvæk forhandlede, altså dagen efter, jeg havde mødt direktøren, øh, så blev jeg kort orienteret af min direktør i 12. Karsten øh, mm -hmm. Carsten Hjallow, øh, og øh, sagde, at det kunne godt være, at de ville, de ville kontakte mig senere, det var fint nok. Og de ringede så, efter jeg var gået i seng, tror jeg, han ved éttiden om natten, og sagde, at det hele var gået i kage. Fordi det var et skattefordrag, de ikke kunne give. Øh, og øh, det ringede jeg faktisk og orienterede Jan Trøber om. Uh -huh. Og så ringede de tilbage lige kort efter igen og sagde, at jamen, de har måske alligevel fundet en løsning. De har fundet en Bornholmer-sag, øh, hvor der også var en bank Det noget, noget hedder Banken. Ja, øh, hvor, at man, øh, hvor man havde lavet en fradragskombination, som de mente, at øh, den kunne man så anvende. Ja, så vidt jeg husker, da sparkassen BQ, tror jeg, det var, der var en Bikuben. Ja, år, det var vist dem, der overtog. Ja, ja, ja. Ja, ja. Øh, og, øh, og det var Anders foto der var skattenister på det tidspunkt. Mm -hmm. Så vi var tilbage før øh, han øh, faldt i 92. 92, 92 90, ja. ikke? Og, og, og øh, de sagde, at hvis man lavede, hvis man brugte den samme metode der, så kunne man godt og jeg snakkede med min 12. skatdirektør, han var ikke så klog på skat, han var mere god Jeg snakkede med den medarbejder, som arbejdede med det, han snakkede sort, synes jeg. Så sagde at jeg godt snakke med kammeradvokatens repræsentant, og han bekræftede, at det her, det var. jeg kan huske, at han sagde meget direkte, at vi trækker nok elastikket, men elastikket holder. Og så spurgte jeg til sidst om... Ja, en af mine meget dygtige medarbejdere, øh, og, som også var til stede i forhandlingen, om han kunne bekræfte, at det her var i orden. Aha. Og derefter altså, sagde han, at det kan jeg ikke indvende noget imod. Et eller andet sted så det egentlig noget slud, og de, de kontaktede mig, kan man sige. Mm -hmm. Men de kontaktede mig mest i første omgang for at sige, at det ikke lykkedes som orientering. Fordi de, kontak har... de kontaktede dig i virkeligheden kun i anden runde, fordi de i første omgang havde sagt, at det ikke kunne lykkes. Eller hvad? De, nej, altså de kontaktede mig allerførst for at sige, at jeg skulle vide, at der blev nok meget tur og Jeg bor i selv i Norgeland, det har jo ja. brug også, ja. så det blev nok meget, når det viste sig, at, at det hele, det man sagde, det blev et stort krater ja. i Hobro, ikke? Men, men øh, så viste det sig så alligevel, og, og der fik jeg så alle de der forsikringer om det, var men, men skatteminister har faktisk ingen kompetence på den konkrete ligning overhovedet. Ej. Så et eller andet sted, så havde jeg en ingen kompetence. Men øh, efter vi har haft den snak, og de sagde, at nu lavede jeg det her, så gik jeg i seng. Og derefter var der ro i lang tid, og det er vi altså tilbage i 93 uh -huh. og ikke 94, som der, hvor jeg gik af. For, og... og øh, så kom der alt det der uh, tur og tummel omkring, om det nu også var lovligt. Aha. Og der var revisorer ude, og sig, det mente de ikke. Derefter blev der lavet en undersøgelseskommission, uh, som uh, grænsede det hele. Og det var så den, der kom der, øh, lige kort efter valget i... Øh... Valget er i september, og ja. jeg tror, så vidt jeg husker, kommer den der og i september-oktober. Den 13. oktober 1994 er der så forespørgselsdebat i Folketinget om sagen. Prolen Nyhavn er som statsminister selv til stede. Øh, oppositionen lugter tydeligvis blod, ja, blod, fordi de vil gerne have, at... Øh, at, øh, at skatteministeren skal gå af. Ja. Og øh, jeg har været inde, og jeg skal ikke påstå, at jeg har læst hele debatten, men faktisk læst en stor del af debatten. Og nyum er jo ret afvisende øh, i den debat, der siger, der er noget medarbejderansvar, sådan er det. Der er et tidligere tilfælde med Bornholmerbanken. Mm. Der er ingen grund til, at skatteministeren skal gå af. Mm. Men især måske Venstres øh, Tro som på det her tidspunkt er... Tidligere økonomiminister og senere finansminister, og Fremskridspartiets legendariske Kirsten Jacobsen, ja. øh, de prøver at se, om de ikke kan Det øh, De gik få... til, de til stålet. De er ikke til stålet. Ja. Altså, Kirsten Jacobsen, hun bruger... Nu er det ikke et direkte citat, men hun bruger et billede om, at det kan godt være, at de snakker om Holmerbanken, men fordi din nabo burde kriminalitet, så er du heller ikke lov til at gøre det. Og det er Kirsten ret i. Ja, jo, jo. <laughs> ja. Men, men det er jo et rimelig voldsomt billede. Ja. Altså, der er stadig et stykke tid, til du går af i ja. øh, 14 dage lidt mere. Hvor presset følte du dig der? Jamen, det synes jeg, altså, der, der var jo sådan set ikke på noget tidspunkt et flertal for at vælte mig. Øh, men, men, men vi kan sige, hvis man har en sag, der fylder så meget, så er det jo en belastning for en regering. Mm -hmm. Og jeg kan faktisk huske efter et møde, hvor jeg sad under fire øjne og fik en, en god snak med min, min gode veninde, Marianne Hjelved. En radikal leder igen. Radikal leder. Uh -huh. Vi havde et godt og tillidsfuldt forhold, og, og hvor vi snakkede det igen, og Marianne følte også efterhånden, at det her det blev, noget, det, det blev, det blev lidt tungt for regeringen. Og jeg tror, at det var efter den snak med Marianne, jeg gik hjem i min eget ministering, og så ringede jeg ind til, over til Poul. Så du sad løb. på dit ministerkontor? Ja, ja, og jeg inden inden Og så ringede jeg over til Poul, og så sagde jeg det her med, at øh, jeg synes, du skal overveje, om du tror, det er klogt, jeg bliver siddende. Mm -hmm. Du skal vide, du får ingen problemer med mig. Jeg skal nok finde noget at lave. Og øh, så må vi se, hvad der sker fremover. Og det sagde jeg på om, det ville godt lige tænke over, sagde Poul. Mm -hmm. Og så ringede han til, jeg orienterede faktisk også min kreds kredsformand, om at jeg havde givet den melding til Poul, fordi ja. jeg synes det ville tilbage være tilbage. rigtigt. Tilbage i Socialhjuletidets bagland, ja. Ja. ja. Og øh, så gik der lidt til så ringede Poul tilbage og sagde, nej, nu har jeg tænkt over det, det synes jeg ikke, det er nogen grund til. Okay. Og så tror jeg, det gik en uges tid, hvor Poul og mig snakkede sammen igen. Og der var stadigvæk tur og tummel, og så blev vi enige om, at jeg kom en tur over til Poul. Over i, over i Og vi sad ene to til sent ud på aftenen og snakkede det hele igen. Er det over i Statsministerens hjørnekontor på, øh, ja, ja, på det er over i, ja. Og i kontor, ja. ja. Hvor vi sad ene to og snakkede i flere timer og snakkede det hele igen, og sådan noget. Og øh, konklusionen blev, jamen det var nok til gavn for regeringen, at, at jeg stoppede. Og, og vi sad så i øvrigt i anden omgang også og aftalte, hvem det skulle efterfølge, og jeg snakkede med Karsten Koch, og sådan noget, så blev jeg, din som blev min efterfølger. Og blev givet ind ude fra, ja. fra Folketinget. Ja, han sad i erhvervsrådet som direktør på det tidspunkt. Så, så, så, så, så det var den måde, det, det kom til at foregå på. Og jeg var i øvrigt med til det ministermøde, det så startede. Øh, det her, det var en mandag. Aften, og der var der ministermøde om tirsdagen, og jeg var med til starten af det møde hvor Poul meget meddelte regeringen samlet det her øh, fordi det var kompliceret som en overraskelse det kom først ud der i nyhederne øh, om formiddagen, øh, lige før vi havde ministermøde Så, og der var jeg med og Poul og meget orienteret i fællesskab den samlede regering jeg tror faktisk ikke det er sket et ministerskift på den måde nogen i, i anden sammenhæng det er også meget det lyder meget usædvanligt ja. Og jeg, jeg læste også en øh, artikel, jeg tror, det var øh, Elisabeth Svane, journalisten af den her, der var på ekstraflad, som har en, en helt fantastisk artikel om det, hvor det står, Ulster øh, Wad havde ellers forklaret, at han ville blive siddende, men nu <laughs> vil han så alligevel ikke blive øh, få øh, timer senere, hvor vi taler med ham igen. Så det kom virkelig som en overraskelse Ja, ja og, og jeg havde et jeg havde meget lang pressemøde, hvor jeg var var ene, og vores gruppeværelse, som du kender, det er, det er ret stort. Det socialdemokratiske. Var, den socialdemokratiske gruppeværelse, det, det, var, det var fyldt næsten til med, det, med det, det er så stort, så det også kunne rumme, dengang der var 76 medlemmer. Ja, ja, ja. Og, det og, og hvis radikale ja. tænker sig på at fusionere på et tidspunkt, så kan vi gøre det. Men det tror jeg ikke, det er en overvejelse. Men, men, men der, der havde jeg et pressemøde, jeg tror, i truen. I hvert fald en halvanden times tid eller sådan noget. Og, og der fik jeg også spørgsmålet, hvorfor så sagde han, jamen jeg har sådan set, jeg, jeg kunne godt stå det her igen. Aha. Det har jeg sådan ikke problemer med. Men der er noget, der er vigtigere end mig, og det er regeringen. Aha. Og det her, det er en belastning for regeringen, og det tog vi så snakken, og det sagde jeg til Paul og så var det ham måtte træffe beslutningen, eller vi træffede den i fællesskab, og det var så sådan, det blev. Din partifælle, Måns som var finansminister på det her tidspunkt, han skriver i sine erindringer, at, øh, at det var uretfærdigt, at, ja, ja. at du skulle, skulle trække dig, at du, du tager ligesom ind for forholdet. Men det, han skriver i sine erindringer, som jeg, som jeg lagde mærke til, det er, at Holger K. Øh, Nielsen, som var formand for SF, nogle måneder senere erkendte, at det nok også havde været uretfærdigt, det der var sket over for dig. Jo, jo, jamen altså politik er jo ikke retfærdighed på den måde, det tror jeg vi begge to ved, siger vi det. Sådan er livet. Men, men, men, og, og i øvrigt kan jeg sige, at, at der blev jo et langt efterfølgende forløb, og jeg valgte i øvrigt på, form på opfordring fra Holger K. og stille mig, efter jeg var stoppet som minister, det er heller aldrig sket tidligere, jeg tror heller ikke, det kommer til at ske igen. Der lavede man et Holger K-udvalg, eller et Spar Nord udvalg uh -huh. hvor jeg stillede mig til rådighed, og hvor man grænskede det hele igennem i et folketingsudvalg. Og det, der så egentlig lukkede sagen ret lang tid efter, helt til sidst, det var, at der også blev en tjenestmandssag, uh -huh. og hvor en af mine medarbejdere eller min medarbejder fra Skattestiden, mm -hmm. som jeg jo satte ret stor pris på, mm -hmm. stadigvæk gør det, mm -hmm. han fik faktisk en dom for, at han bevidst havde vildledt ministeren. Og efter han havde gjort det, der var den første, det gik på tv om aftenen, og sagde, at der var ikke noget at komme efter. Det var Kirsten Jacobsen fra Fremskrittspartiet, som havde været min hårdeste kritiker nok, mm -hmm. og som i øvrigt, på trods af det, så har vi altid været venner. Altså selv i den okay. periode snakkede vi fint sammen, okay. og da jeg ja, nogle år efter stillede op som borgmesterkandidat i Jammerburg Kommune for at både Kirsten og mig boede. Der var den første, der ringede til mig, det var Kirsten Jacobsen, der sagde, du tror så måske, jeg blev en socialdemokrat, det er jeg ikke, men jeg er nødt til at stemme på dig. <laughs> og det gik kun i øvrigt ud og sagde offentligt også. Så, så det, det, det viser også nogle elementer i, politik og personlige og hun var vel relationer. også som med stort ind. <laughs> jo, jo, men, men, men, men jo også Kirsten. Kirsten var overholdelig. Og man jo nødt til at give Kirsten ret i, at der var noget at komme efter. Mm -hmm. For det der, undskyld, skide fradrag, det var ikke inden for lovens rammer. Og derfor var det helt rigtigt sådan set, at der blev taget fat i det, og, og det er der mange forklaringer for, hvor den er der, det net der Det skal jeg ikke med. Og den sidste krølle på halen var, at ud over, at der var eksemplet fra Bornholmerbanken, så viste det sig også, at der var en række eksempler fra, øh, fra midten af 80'erne og frem i virkeligheden. At det var sket, ja, med, det er måske ikke helt det, enig det var med, dig med dig i. Fordi, at de det af, der står, når man ja, tager på det. men, men, men øh, problemet, det var, at der blev lavet nogle ændringer i reglerne, så at man ikke kunne bruge den der metode, man har brugt tidligere i 80'erne. Og det var derfor, problemet var dangt så, at Bornholmerbanken, mens få skal Lavet fortsatte med at genbruge den model, der havde været brugt tidligere, men på det tidspunkt var der sket ændringer i lovgivningen, der betød, at den blev ulovlig. Og min oplevelse var, at når det var sådan, at den medarbejder, der havde haft den sag, han lader den lige stille ned igen, så den ikke brug, så fordi han også fandt ud af, at den var ikke god, den her. Men, men, men det er svært, når man sidder i en situation til sidst, i et lukket lokale, og prøver at finde en løsning. Og så sige, vi lavede en fejl der, som jeg var ansvarlig for, og derfor kan vi ikke gentage den. Og det var derfor, han snakkede sort, når jeg snakkede med ham. skal til det eneste faste element i det her program, som hedder fem faste spørgsmål. De samme spørgsmål, der bliver stillet til alle de ministre, der kommer øh, herind forbi. Korte spørgsmål og gerne korte svar om muligt. Og ellers kan det jo være, at vi kan uddybe nogle af dem, hvis, øh, hvis der skulle ikke noget særligt øh, i dem. Det første er, hvad vil du gerne have udrettet din minister-tid, du ikke noget? Det ved jeg sørger mig ikke. Altså, jeg vil nok som erhvervsminister vil jeg nok gerne har haft noget mere tid. Det, det blev jo kun et lille år, jeg fik mm -hmm. som erhvervsminister. Og jeg synes, der var på det felt rigtig meget øh, at få ryddet op i i forhold til de der mange forskellige ordninger, som jeg ikke synes matchede, som det skulle være. Støtteordninger? Ja, ja, ja, altså for, for, for incitamenterne øh, vendt mere rigtig, end de gjorde. Som skatteminister vil jeg sige, at i og med, at jeg stod i spidsen sammen med min gode ven, finansminister Måns Løgtoft og Marianne Hjelved, for to store skattereformer. Måske de største, der har været, specielt den i 93 og den i 98. Den sidste vender vi tilbage til om lidt. Så vil jeg bare sige, så, så, så, så, så var det faktisk ikke noget, jeg synes, vi ikke rigtig fik med. Hvad var din ministertids værste øjeblik? Jamen, det var sådan set dagen, jeg stoppede i 2001, for fordi det der var... faldt. Ja, altså... Vi, vi havde investeret så meget, og, og, og som sagt, jeg, jeg var blevet erhvervsminister, øh, som var min, inden, ja. min sidste øh, opgave øh, som minister, og, og hvor jeg ikke fik særlig meget tid. Og, og der var der nogle ting, som jeg rigtig gerne ville have fulgt op på, og det var træls. For at sige det for jysk. Ja. Du har måske allerede nævnt en, men hvad er den største rævekage, du har lavet som minister? Det, det, var, det var. Det var nok en, en, en rævekage, som vi lavede sammen med Nils Helvig. som var radikal udenrigsminister. Som var radikal uh, udenrigsminister, og, og i øvrigt også en god ven. Og Palle Simonsen, der var finansminister. For de konservative, ja. tidligere finansminister, for de konservative, ja. men, men, men, men det skal sige, det, det, det, det, det er jo så ikke som minister, men, men den største reve, kan jeg været med til, uh -huh. det var i forbindelse med skattereformen i 86-87. Hvor, Tilbage hvor, under den borgerlige regering. Under den borgerlige regering, hvor vi lavede skattereform med Ise Folkel som uh, skatteminister, skatteminister. og Palle Simonsen som finansminister. Uh -huh. Og hvor at, det jo også var sammen med vores radikale venner, Øh, hvor det var Bernhard Bavnsgård, der var skatteoverfører. For de radikale. For de radikale. Og Bernhard var ikke altid nem. Bernhard havde ikke altid læst papirerne. Bernhard havde i vores oplevelse en tendens til, at han fik skæmmet den første side igennem, og så faldt han ned i et eller andet hul, og der blev han så. Og, og så havde han også lidt med at øh, Socialdemokraterne skulle ikke have for meget. Han synes, vi fik for meget indflydelse i den skattereform. Okay. Og der sad vi i en forhandling, hvor så at Bernhard Borgensgaard, jeg skal spejle for teknikken, han øh, fulgte Paul Simon, eller i i Folke, og støttede ham i noget, vi gerne ville have, og som is ikke ville have. Uh -huh. Men vi var nødt til at få det der løst, og øh, vi skulle have det på plads, og derfor øh, lavede vi så en aftale med Isi, Palle Simonsen, Niels Helve og så Måne mig, om at nu indtog øh, Isi folket vores standpunkt, selvom det kunne virke lidt underligt, og vi advokerede imod, og derefter ville Bernhardt nok vende tur at give sig. Og det gjorde han. Og jeg ved ikke, om Bernhard Bavnsgård nogensinde fik det her at vide, inden han døde. Men, men, men altså, det, det, det, er den, det er den mest specielle rævekage, med. Men det var ikke lavet imod det radikale. Det var ikke lavet imod regeringen. Vi lavede det sammen for at få det til at gå op, fordi Bernhard Bavnsgård var fald så langt ned i en rille, så han ikke var det at trække op igen. Og det var i hvert fald en, en rigtig rævekage. Er der noget for din ministertid, du er flår over? Det ved jeg ikke, om jeg er. Jeg kan huske, at vi lavede nogle lidt vanvittige dødsbogbeskatningsregler Aha. på et tidspunkt. Sådan så, at efterlevende blev beskattet af noget ind til den dag, hvor man døde og sådan noget. Det, vil det var kaldt dødeskatten i offentligheden, Ja, ikke? Den, den, den, det, var, det var noget møj. Og, og, og det, jeg egentlig er over, det var, at jeg ikke stod... Fordi jeg var imod det. Men finansministeriet, de var så optaget af det, og de var altså svært at danse med, selvom jeg var heldig. Fordi Måns Lykstofs og mig havde et forhold, så det var meget sjældent, at jeg en, en gang ja. imellem, så ringede jeg over til departementschefen og sagde til ham, hvis de ville noget i finansministeriet, synes du det? Er nogen grund til, at jeg skulle lejlighed i finansministeren? Det her for at forrette, eller tror du, vi kan ordne det? Og det gjorde vi så ja, ja, nogle gange. Ja, ja. Men, men, men, men den der dødspunkt, den, den var dødsskat, den, den var syg. Men er det, det er sådan et klassisk eksempel på en regnearksting, ja, der ligger på et skrivebord, ja. og så politisk bare... Er det er rigtigt. et klassisk eksempel på, at man skal passe på, at finansministeriet de ikke får lov til at styre detaljerne. For når det styr, finansministeriet de styrer detaljerne, uden at snakke med de ministerier, det har jeg oplevet i anden sammenhæng også, så går det jo galt. Fordi de kan ikke andet, og de har et fokus, der ikke er i hvert fald det, som almindelige mennesker altid forstår. Det sidste af de faste spørgsmål, det er, hvem var din værste kollega? Det kan jeg ikke svare på. Jamen altså, ved du hvad, Simon jeg, har, jeg ved godt, mit image, det er måske ikke er godt til det, men, men, men noget, en af grundene til, at jeg var så glad for alle de der mange år, jeg fik lov til at have, og også glad for, at jeg selv fik lov til at beslutte, at jeg ville stoppe i stedet for, at det jo vælgerne, der smed mig ud. Men, men jeg havde, selvfølgelig var det nogen, man havde meget bedre forhold til end mm -hmm. andre, men, men det var faktisk ikke nogen, som jeg husker tilbage på, jeg ikke kunne snakke med, altså selv dem som socialdemokrater ikke så meget, hvis du tager øh, de, de, de to øh, fra, fra, fra Dansk Folkeparti med Søren Krab og Jesper Langballe, dem hyggede jeg mig enig rimelig godt med, fordi specielt Jesper havde god humor. Det havde han, det kan jeg ja, ja, og, og, og derfor selv vi jo meget uenige. Jamen, så, så, så jeg har, jeg kan ikke nævne et navn. Jeg kan måske få, uh, sige det på en anden måde, var der nogen, der skuffede dig i din norge politi? Ja, Altså, jeg vil sige, den, der har skuffet mig mest, det er Lars Lykke. Og det var ikke som minister, men det var med ham som minister, hvor jeg jo efterfølgende, da jeg stoppede som minister, blev kommunalordfører, og så kom den store skatreform. Æ, kommunalreform? Ko undskyld, stor kommunalreform. Aha. Og øh, det var så mig, der var hovedforhandler på det... Og, og der vil jeg sige, der oplevede jeg nogle ting, hvor at et ord ikke var et ord, og et mand ikke var en mand. Altså, min oplevelse var i ret stor udstrækning, at det, der afgjorde, om Lars Løkke syntes, det var en god idé at overholde en aftale, det var, om han kunne tjene på ikke at holde den. Og det er selvfølgelig meget hårdt at sige, men det var min oplevelse i nogle samling. På det personlige plan, der havde jeg faktisk film med Lars Løkke. Altså, Lars er jo hyggelig at drikke med. Men politisk er han nok den, der for mig mest. I slap din ministerkarriere i november 1994, så det gjorde du også selv, for der holdt du op som skatteminister. Du var godt nok blevet næstformand for Socialdemokratiet i 95. Men føles det alligevel som lidt af en genoprejsning, da du kom tilbage på ministerholdet i 1998 endda på samme post øh, en gang til? Nej, egentlig ikke. Altså, jeg havde, som du siger, øh, jeg, jeg havde jo sådan set et meget tæt forhold. Og i og med, at øh, Paul kom og sagde, at altså, jeg vil stadigvæk gerne have dig med på det tætte hold, altså på nyop. Ja. Øh, og Paul var jo også, ud over statsminister, formand for Sjælmpartiet. Og, og, og derfor spurgte han, jeg tror faktisk, han spurgte først, om jeg ville være partisikker der. det. sagde jeg. Det, så, så jeg blevet i banken, sagde Nå, men, men så kom han, så og spurgte, om jeg, være, om, om jeg ville være til rådighed som næstformand for partiet. Uh -huh. øh, og det sagde jeg ja, tak til, og det blev jeg så i, uh, i 95. Og det gjorde, at jeg fortsatte med at være en del af holdet. Selvfølgelig ikke det hold, der sad forhandlet i ministerkontoret. Aha. Men ellers så var jeg med. Ellers med hele vejen rundt. Så, så, så, men, men selvfølgelig var jeg da glad for at komme tilbage. Hvordan altså, foregik udnævnelsen så i anden runde? Kan du huske det? Ikke særlig meget. Jeg tror, Paul ringede. Eller også... Ja... Jeg fik bare besked på, at, at det er i orden ved Låre Skattenminister. De sagde, om det, det er så, hvis det er sådan, det er det, der er. Så... Det var alligevel en speciel fornemmelse at træde ind i det samme ministerium en anden gang. Var det sådan som at komme hjem, eller, eller var det lidt mærkeligt i begyndelsen? Nej, jamen, jeg kendte jo folken, og jeg, og jeg, jeg havde i øh, også min første periode, i min egen oplevelse, en formidabel godt samarbejde med, øh, med både medarbejdere og ledelse og det hele. Så, så, så jamen det var lidt som at komme hjem, kan du sige. Og så fandt jeg jo ret hurtigt ud af, at det var en helt lille trængtæppe ryddet op i, og det tog jeg fat på omgående. Hvad var det? Ja, der var, nogle, der var nogle, fradrag som, som, som øh, nogle forsikringsselskaber. De øh, havde fået de ikke skulle have og sådan noget som øh, så, så vi hentede øh, en par milliarder der, som jeg tror nok min kasten kok han, han havde har ikke været meget for at have tæsk. Altså, øh, de tæsk. de sagde det var i skatministeriet det var nemmere med kasten kok end med dig, fordi Karsten, han så ud som om, han har ked af at tage penge fra folk. Og det, det gør du ikke. Og det hænger jo sammen med, at jeg tog de penge, som alt overvejende hovedregel, der hvor jeg synes, det trængt til, at nogen kom til at betale. Altså dem der, der laver selskabstømninger, dem der, der ikke betalte beskatne, beskat, skat af aktier, og store fortjeneste på ejendommer, og alt det der. Det synes jeg, det bare trængt til, hvis vi skulle have det her skattesystem, og der skulle være en vis retfærdighed og rimelighed i det. Og det havde jeg jo svært ved at ked af, når jeg gent selvom jeg fik mange desk for det. Og øh, i din anden omgang som skatteminister, så skal der også laves skatteform. Øh, der er måske kommet øh, ligelovligt gang i gang i økonomien, og I laver øh, pinseparken, som det hedder. Denne gang øh, vil I vel, kan man til sig at sige, at man tager enhedslistens politiske mødt om, for det var vel første gang, de virkelig skulle være bag noget rigtig stort, øh, for I laver den øh, med den yderste øh, venstrefløj og så også med SF. Øh, I ændrede værdien af rentefradreget markant, de fik sat nogle afgifter op, I gjorde en masse ting, lidt på bundskatten der blev øh, lempet. Øh, hvor nemt svært var det egentlig at lave skatte for med enhedslisten? Det var nemt, og det var svært. <laughs> uh, altså, jeg tror godt, man kan sige, hvis man kigger tilbage og foretager en nøgterende vurdering. Jeg tror, det er den skattereform, selvom vi fik rigtig mange tæsk for den. Og det gjorde I? Det gjorde vi. Så var det den skattereform, hvor fordelingsprofilen i forhold til, hvem det var, der fik gevinsterne, var mest rigtigt set med socialdemokratiske briller. Og, det og har så har øger hel... den økonomiske lighed i samfundet. Ja, og, og det var selvfølgelig også noget af det, der var vigtigt for Enhedslisten. Mm -hmm. Når jeg siger, at det også var svært, så er det fordi, at, at vores venner fra Enhedslisten, de jo også faldt faldet ned i nogle forholdsvis små detaljer. Og derfor kan du finde nogle, nogle ting i den her skattereform, hvor vi har fat i en regel, der gode ser en lille bit gruppe. Hvad kunne det være? Jamen, øh, jeg tror, vi havde blandt andet nogle studerende. Vi havde nogle lærlinge. Vi havde nogle lidt forskellige, hvor, hvor vi var inde og lave en... Ja, en, en, en regel, som vi kan sige var en detalje. Og problemet med vores det er jo, at jo flere detaljer man putter ned i det der regelsystem, jo sværere bliver det. Og det er jo derfor, at også når man snakker om, at vi vil gerne lave et enkelt skatssystem, man skal bare vide, at hvis det er sådan, man laver sådan over en meget enkel liste, så bliver det i hvert fald svært at tage højde for, at det er også fordelingspolitisk. Og, og, har den retfærdighed, som nogen af os synes, det skal Og det have. kan jo som regering være sindssygt svært i virkeligheden. Altså jeg har jo selv oplevet, da jeg var økonomiminister, at når vi skulle forhandle med Dansk Folkeparti, så kunne vi godt få nogle skattelettelser igennem, ja. hvis bare det blev et utroligt kompliceret måde ja. at gøre det på. Ja. Og så skal man jo vælge, vil man have det, man gerne vil have ja. politisk, som var skattelettelsen for vores vedkommende, eller vil man have øh, et mindre og og kompliceret problemet Det er jo ofte, at dem, der så vil have alle detaljerne ind, det er også nogle af de samme, der siger, at vi skal have et enkelt skatssystem som folk kan gennemskue, de kan forstå, og det er enkelt, uh -huh. ikke? Og der er altså nogle dilemmaer, som man bliver nødt til Altså, jeg vil sige, det vi gjorde i 93-reform, hvis jeg bare må nævne det, det var faktisk at lave nogle massive forenklinger. Altså eksempelvis, hvis du tager to af de regler, som skabte aller, aller flest sager i de efterfølgende med klager uh -huh. og, og ankesager, det var befordringsreglerne, hvor man havde de regler, man skulle sidde med en køreplan for at se, om man, kunne få, øh, om man kun har ret til en busbillet i fradrag, eller man kunne få, øh, og tilsvarende fri bil til rådighed. Og der fik vi lavet ganske forenklede regler. Det fik vi også nogle tæsk for, men altså. Hvis ikke, at man er parat til at tage tæsk i en overgangsperiode som skatminister, så skal man nok blive væk fra ministeriet. Men du siger selv, at der var en god fordelingsprofil, men de fik mange tæsk. Altså, man går tilbage og læser også i medierne fra dengang. Så selv Socialdemokratiets bedste venner i LO, de var faktisk efter skatteminister Ole Stavad og sagde, nu er det så snart været tid til, at de laver skal have noget mere. Og du svarer pligtskyldigt, når man læser artikkerne. Det har de jo sådan set fået, og det er sådan set også en prioritering. Men det var som om, at, at angrebene kom, om ikke hele vejen rundt, så kom de selv fra vennerne i LO, men jeg tror nok mest, det var den værende næstformand øh, i LO, øh, der var ude og. og, og det ryddede det LO-medlemmerne op i næste gang, han skulle vælge formand, hvor man blev valgt at ikke at tage, tage næstformanden. Du sagde før, at de i Skatteministeriet øh, synes, at øh, din forgænger, eller din mellemgænger, hvad man kalder det, indimellem øh, minister Carsten Kok, ikke sådan er så glad ud for at tage penge, som du gjorde. Og du blev måske også især af borgerlige politikere og borgerlig presse, fremstillet som en meget øh, nidkær skatteopkræver. Øh, var det hovedårsagen til, at du blev rokeret ud af Skatteministeriet i år 2000? Man havde sådan en forventning om, at der skulle køres valgkamp mod dig på skatteområdet i 2001? Det skal jeg ikke kunne afvise, at det var en del af forklaringen. Men forklaringen var jo også, at, øh, at Nils Helve meddelte statsministeren, at han godt ville stoppe som udenrigsminister. Og det blev så... Og derfor blev det, der jo så en okade. Okay. Ja. Fordi Hans Hækkerup, hvis også skulle stoppe som forsvarsminister, cirka... Nej, det tror han, jeg var eller? inden. Det var da, okay. han kom til Kosovo. Ja. Hvor man, ja. men, men, og derfor blev der sådan en rokade, hvor at Pia Gellerup, äh, Måns blev så udenrigsminister. Pia Gellerup blev finansminister. Og hun var erhvervsminister. Og, og hun var erhvervsminister, og jeg fik så erhvervsministeriet. Og øh, jeg sagde faktisk nej tak, dengang Paul ringede, en aften i december og spurgte, om jeg ville være erhvervsminister. Og øh, han tog jo så ikke mit nej for gode vanger, men øh, pudsede mine to nære venner, Måns Lygtoft og Pia Gellerup, på mig for at overbevise mig om at skulle. Og det var ikke, fordi jeg ikke syntes, det var spændende at være erhvervsminister. Uh -huh. men, men man skal også erkende, hvad man kan og hvad man ikke kan. Uh -huh. Og min baggrund, det er en 9. klasse fra Saltrum Centralskole, som jeg det kalder for Saldum Universitet. Det er det eneste universitet, jeg er gået på. Okay. Og derfor må jeg erkende, at mine sprogkundskaber De er ret begrænsede. Jeg kan klare mig i small talk og sådan også, når man sidder og også lidt forhandling og sådan noget på engelsk. Men det der med at skulle ud og holde øh, store taler på, på, på engelsk, det kunne jeg ikke se mig selv som, og det kan jeg stadigvæk ikke. Okay. Og, og, og derfor sagde en erhvervsminister skal kunne de der ting, mm -hmm. øh, og det lykkede så mine venner at overbevise mig om, at øh, det kunne man godt selv, øh, uden at, at man holdt de store taler på, på, på udenlandsk. Og, kunne og, man og det? det? Og, og, og, og, men, men, og, og det gik også, synes jeg. Ja. Æ, jeg fik en, en god tid. Jeg var glad for den tid, jeg fik i Erhvervsministeriet. Jeg ville også gerne have haft en længere men, men, tid. Men det var sådan set baggrunden for det. Så, så først øh, efter, at jeg havde været igennem en længere tur, øh, sagde det Poul, okay. Og derfor ville du også kunne finde, hvad det egentlig irriterer mig, øh, at jeg udstrålede ingen glæde ved at blive erhvervsminister. Og, og, og, i, i, i, I forbindelse med udnævnelsen. Og det fangede pressen. Og det gav sådan set nogle, nogle, nogle dårlige signaler til det ministerium, jeg skulle være i. Det, det kan jeg stadigvæk være frygteligt træt af. Øh, heldigvis havde jeg et rigtig godt øh, forhold til direktøren Hans Kov for Dansk Industri ja. øh, og nogle andre erhvervsfolk, som jeg kendte godt. Og, og, og dem holdt jeg nogle møder med... Og, og de fik signaleret i deres egen bagland, så jeg fik faktisk et rigtig fint samarbejde Aha. med både erhvervsorganisationer og erhvervslivet, som jeg selv oplevede det. Men følte du dig degraderet på en eller anden måde, eller forflyttet? Nej da, eller? Nej da. Altså, ja, nej. Nej, det var ingen ikke det den måde. Nej, det var det, var den, den, det eneste nej, der forsørgerede, det Aha, var der en som, måde måske. Ja, det er jo jeg at sige, hvis ja. det er sådan, og, og, og det der med at få lov til at og få lov at give penge ud. Ja. Og, og derfor er det jo meget skægt, Ældre folk, næsten alle sammen, de kan huske at være skatminister. Det er næsten ingen, der kan huske at være erhvervsminister. Ej. Fordi når man giver penge ud, det bliver glemt hurtigt. Ikke? Hvorimod, man kan ikke være i lommerne på folk, uden de opdager det. Nej. <laughs> hvad, var det, hvad var det vigtigste, du opnåede som erhvervsminister på det år? Jamen, jeg synes, vi fik sat nogle rigtig vigtige dagsordner i forhold til de normer, vi skal have omkring vores øh, bestyrelser der satte vi et arbejde i gang og fik lavet en, en ramme der for at man kan stille nogle, nogle, nogle krav til at få signaleret de virksomhederne, at, at de, de krav, man har til en bestyrelse i en virksomhed, også i forhold til den måde, man agerer på i forhold til resten af samfundet, at det er, en, det, det, det er faktisk et af de aftryk, som øh, jeg glæder mig mest over, at, øh, at jeg fik lov til at, at stå, i, stå i spidsen for. Og det var en konference øh, for ikke så længe siden, hvor jeg faktisk fik lov til. Jeg kunne ikke desværre ikke være der. Jeg var inviteret, øh, hvor man, man ligesom satte den der dagsorden op. Øh, og, uh -huh. og, og som, Det var 20 år siden, øh, vi fik lavet den. Øh, det var sidste år. Uh -huh. øh, og... Øh, Æh, så fik jeg lov at være med på video, og det, det var jeg sådan set ret glad for. Så, så, så, så, der var altså andre end mig selv, Hvad der opfattede, at, at, at det var ligesom et, øh, en, en, en, vigtig, en vigtig bræk i noget, det der skete. Mindre end øh, et år senere, nemlig i november 2001, taber SR-regeringen magten til de borgerlige. Knap ni år med socialdemokratisk regeringsledelse er forbi, og du, Ole Stavad, er færdig som minister. Her øh, på falderæbet kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, er der en ministerpost, du godt kunne have tænkt dig at prøve prøvet, ud over de to, som du fik lov til? Nej, det ved jeg ikke. Altså, hvis, hvis, jeg, skulle, hvis jeg overhovedet skulle, skulle nævne noget andet, jeg måske kunne have tænkt mig, hvis det var sådan en øh, situation. Det var da finansministerposten. Øh, der kan man, der kan man øh, sætte dagsordenen øh, ret meget, jeg vil sige, at en, en finansminister og en statsminister, de skal have et rigtig tæt samarbejde, og det havde Måns Lyktoft og øh, på Nyrup, og det mhm. havde efterfølgende og også piger i, og i den kort periode, hun var. Men, så, så, så, så det kunne selvfølgelig være spændende, men, men jeg havde den glæde, fordi jeg har aldrig syntes, man skulle bare være ned i en kasse, og det, at jeg fik lov til at i alle årene, minister, og være i økonomi, gjorde, at jeg kunne blande mig hele vejen rundt. Det kan jeg godt lide. Ulste hvad?